Capitolul 77. După ce și-l prânzul la restaurantul de la subsolul școlii medicale, Filip se întoarse în garsoniera lui. Era sâmbătă și proprietarea sa făcea curățenie pe scări. Domnul Griffiths e acasă? întrebă el. Nu, domnule, a plecat azi dimineață curând după ce ați ieșit dumneavoastră. Și nu se mai întoarce? Cred că nu, domnule. Și-a luat și bagajele. Filip se întrebă ce-ar fi însemnând toate astea. Puse mâna pe o carte și început să citească. Era călătorie la Meca, de Barton. Tocmai o luase de la Biblioteca Publică Westminster. Citi prima pagină, dar nu înțelese nimic din ea, pentru că gândurile îi rătăceau într-altă parte. Tot timpul trăgea cu urechea, așteptând să audă soneria. Nu îndrăznea să spere că Griffis a și plecat fără Mildred la casa părinților lui din comitatul Cumberland. Mildred trebuia să vină din moment în moment să-și ia banii. Philip strânse din dinți și citi mai departe. Făcu o încercare disperată de a-și concentra atenția. Frazele se gravau în creierul lui datorită efortului său, dar chinul pe care îl îndura le deforma total. Ar fi dat nu știu ce să nu le fi făcut propunerea aceea oribilă de a le oferi banii. Dar acum, după ce o făcuse, nu mai avea puterea de a-și călca cuvântul, nu atâta din pricina lui Mildred, cât dintr a lui. Avea în el o încăpățânare morbidă care îl silea să facă lucrurile în privința cărora se hotărâse. Constată că cele trei pagini pe care le citise nu-i făcuseră absolut nicio impresie. se întoarse la primul paragraf și relu lectura de la început. Se trezi citind aceeași frază de nenumărate ori. Și acum se întrețesea cu gândurile lui îngrozitor ca o formulă magică dintr-un coșmar. Un lucru pe care l-ar fi putut face ar fi fost să iasă în oraș și să nu se mai întoarcă până la miezul nopții. În felul ăsta, cei doi nu mai puteau pleca și parcă i vedea trecând din oră în oră pe la ușa lui ca să-l caute. S-a din plin gândul dezamăgirilor, lor. Își repeta mașinal în sinea lui aceeași frază. Dar nu era în stare să facă una ca asta. N-au decât să vină și să-și ia banii și, atunci, o să știe și el până la ce ai în infamiei, treapta cea mai de jos, se puteau coborâ oamenii. Acum nu mai putea citi deloc, pur și simplu nu mai vedea cuvintele. Se lăsă pe speteaza scaunului, închise ochii și, țiapând de tristețe, o aștepta pe Mildred. Intră proprietărea sa. Vreți să o primiți pe doamna Miller? Poftiți-o înăuntru." Filip căută să-și bine în fire ca să o poată întâmpina fără să-i arate ce simte în momentul acela. Instinctul îl îmboldea să se arunce în genunchi la picioarele ei, să o apuce de mâini și să o roage să nu plece. Dar știa că nu-i echip să pe Mildred și, după toate, avea să-i mai și povestească lui Griffith cum s-a purtat Filip și ce vorbea rostit. Îi furușine. Ei, cum rămâne cu excursia?" o întrebă el vesel. Plecăm, hăria afară. I-am spus că nu vrei să-l vezi, așa că te-a evitat. Dar vreau să te întrebe dacă îi dai voie să intre doar o clipă ca să-și-a rămas bun de la tine." Nu, nu vreau să dau ochii cu el," zise Filip. Se vedea de la o poștă că lui Mildred puținei i pasă dacă Filip se întâlnește sau nu cu Griffith. Acum că venise Mildred, Filip vroia doar să o știe plecată cât mai curând. Poftim cele cinci lire. Acum te-aș ruga să pleci." Mildred luă banii și-i mulțumi. se întoarse spre ușă. Când veniți înapoi?" întrebă el. A, luni. Harry o să trebuiască să plece acasă." Filip știa că ceea ce o să spună acum o să fie umilitor, dar era pierit de gelozie și dorință. Atunci am să te revăd, nu?" Nu-și putu stăpâni tonul rugător al acestor vorbe. Bineînțeles, te anunț de îndată ce mă întorc. Filip îi strânse mâna. Ascuns în derătul perdelelor, o privi cum sare într-o trăsură oprită la scară. Trăsura se îndepărtă, apoi se trânti pe pat și-și ascunse fața în mâini. Simțea că îi dau lacrimile și era furios pe el însuși. Strânse din pumni și-și încordă toate puterile ca să nu plângă. Dar nu se putu stăpâni. Fără voia lui, îi izbucniră din piept suspine de durere. Într-un târziu, se ridică istovit și rușinat și se spălă pe față. Își pregăti un uischi cu foarte puțin sifon. Se simți ceva mai bine după cel bău. Apoi dădu ochii de biletele pentru Paris rămase pe polița căminului și, cuprins de furie, le lo și le aruncă pe foc. Știa că ar fi putut să-și recupereze banii cheltuiți, dar era o ușurare pentru el să le distrugă. După aceea ieși în oraș căutând și cuiva. La clubul studențesc nu era nimeni. Simțea că nebunește dacă nu poate găsi un om cu care să schimbe o vorbă. Dar Lawson era în străinătate. Se duse la Hayward. Servitoarea care îi deschise ușa îi spuse că domnul Hayward a plecat să petreacă weekendul la Brighton. Atunci Philip se duse la o galerie de pictură, dar era tocmai ora închidării. Nu știa ce să facă. Îi venea să înnebunească. Și se gândi la Griffith și la Mildred, care plecau la Oxford și ședeau față-înfață într-un compartiment de tren, fericiți. Se întoarse acasă, dar locuința lui îl umplea de groază pentru că acolo suferise atât de cumplit. Mai încercă o dată să-l citească pe Barton, dar în timp ce citea, își spunea într-una că a fost un zevzec. El le propusese să plece, le oferise și bani, le vărâse banii pe gât cu deasila. Putea să-și închipuie ce o să se întâmple când el prezentase pe Griffith lui Mildred. Propria lui pasiune violentă era suficientă ca să stârnească dorința celuilalt. Între timp, probabil că ajunsese să la Oxford. O să se instaleze probabil într-o pensiune de pe John Street. Philip nu fusese niciodată la Oxford, dar Griffith îi vorbise atâta despre acest oraș încât știa precis unde o să se ducă și o să ia masa la Clarendon. Griffiths avea obiceiul să cineze acolo când pleca în vâjială. Philip se duse și el să mănânce ceva într-un restaurant din preașma gării Charing Cross. Își pusese în gând să se ducă la un spectacol și, după cină, își găsi cu mare greutate un loc la parter la un teatru unde se juca o piesă de Oscar Wilde. Se întrebă dacă și Mildred o să se ducă în seara aceea la vreun spectacol cu Griffiths. Trebuiau și ei să-și omoare timpul cumva. Erau prea proști și unul și celălalt ca să se mulțumească cu conversația. Îi făcea o plăcere feroce să-și amintească de vulgaritatea minților lor, care îi făcea să fie atât de potriviți unul pentru celălalt. Urmări piesa cu gândul în altă parte, încercând să se înveselească cu câte un pahar de uistii sorbit la fiecare pauză. Nu era deprins cu alcoolul, așa că băutura aș făcu repede efectul asupra lui. Numai că la el beția era sălbatică și morăcănoasă. Când se termină spectacolul, mai bău încă un pahar. Nu se putea culca. Știa bine că nu o să fie în stare să doarmă și era teamă de tablourile pe care avea să-i le strânească dinaintea ochilor imaginația lui vie. Încercă să nu se gândească la ei. Știa că a băut prea mult. Acum îl cuprinse dorința de a face niște lucruri oribile, sordide. Vroia să se bălăcească în mocirlă. Toată ființa lui tânja după o stare de animalitate. Vroia să umblen în patru labe. Târându-și piciorul bont, merse în sus pe Picadilly, bosumflată din pricina beției, cu inima sfâșiată de furie și supărare. Îl opri o prostituată vopsită violent care l-a pucă de braț. El o împinse brutal într-o parte, spunându-i cuvinte aspre. Mai merse câțiva pași și apoi se opri. La urma urmei ce-mi era una și ce-mi era alta... Îi părea rău că-i vorbise atât de urât. Se apropie de ea. Ascultă, începui el. Du-te n-aibi, îi răspunse ea. Filip râse. Vroiam doar să te întreb dacă n-ai fi dispusă să-mi faci onoarea de a supa cu mine astă seară. Femeia îl privi uimită și o vreme șovăi. Își dădea seama că e beat. N-am nimic împotrivă. El amuză faptul că ea folosește o expresie pe care o auzise din gura lui Mildred o duse la unul din restaurantele la care mersese adesea cu Mildred. Observă că în timp ce mergeau alături pe stradă, ea se uita în jos la piciorul lui. Am un picior beteag," îi zise el. Ai ceva împotrivă?" Dar știu că ești nostim," râse ea. Când... Când ajunse acasă, pe Filip îl dureau oasele și în cap simțea niște lovituri de ciocan atât de supărătoare încât îi venea să țipe. Mai bău încă un whisky cu sifon ca să se liniștească și, ducându-se la culcare, căzu într-un somn fără vise până aproape de amiază.